Goiz flash, aktualitateaz trufatzen den eman aldia. Egunon, bayonan, tensione izigaria egun hauetan. Abiron bayone, rugbit aldeak salbatuko te bere buruato pamalauan. Eta sekulana arrangura hori askiez balitz, una berriz ere fuzionia edo beo taldearekin bat egitea beritindela maigainerat. Bayonaren sustengan zeile suarrak, beldur eta kesu, joan den hastian egen bosentzuna da Ula, basterren estitzeko una Avignonen himnoaren sati bat. Eunde ampremia chuda el cantar suna. Opra do ene respetua la gune na. En sunu sue Serdioten leen le Et Rubian, Première Chouada, El Carte Choula. Ah bon démission, démission, démission, démission, démission. Démission. Mérin, démission Et Rubian, Première Chouada, El Carte Choula. Manu Mérin, présidente d'Ariki Nidoulis. <cười> On nautique, sectione, quand et as Contra qu'on Blanco est là, vous voulez laouna, eh Quand Christian Coupe du Hop, il ne voulait pas fusionner avec la Virron Bayonnais. Et maintenant qu'il est dans trou, monsieur, il veut fusionner. Ah, contre quoi ne Serge Blanco Lenzat. <risa> Denaden, Gues Flash Jonda à Virron Salle Oriet mintzatzerat, jugmilarien trebaketa bat ari zelalik. Entzun, Entzun, reportai chez Chigrio. <coughs> Agur jauna? Agur, agur Burbildu zautan katxetari Milesker Zure ikus moldea Neinuke aktualitatea Inarrosten duten gertekari bat suetaz Muzion horik ez mirritzeken, eh, laostra! Ez, ez niz haizu Munduan diren maluhak eman ezagun Nepaleko jende gaizu horiek jadanik gutxiz bizi eta orai gurrikarareken eumilaka karrikan etxerik dabe, michelian. Ma, ba, iziarrida, gero, bon. Seurumiz, bi batek ere ez zola Gutsi dita izkeba, eta bestalde, Afrikatiko Europara ginaean itxasuar milakaito zindiren jende gaixo horiek, zer gizu? Ah, izte da, gero, alde hona horiek ez direla eskualegiratetu horreko. Ah, ados, benduxi gure lanar dezaten dudarik gabe? Ez, ez da hori, bainan beltzak izan ez, zehurniz, behoren kartartuko zutela giren girenek. Uhum. Eta asteuntan, Ego Euskal Herriko zazpik azte preso eman dituztela sei urten bakarrik ezkerra bertzan eko militantiak zirelakotz, 6 urtez, laupaneten artian, funtzesko ahazioinik abe, eta hori eien adiniko belenian, izigarri da ez? Ah, dipineitzen do, fusionearen alde bali bat ziren, ez zuten bestik behixi! Bo, eh, nahi bozu, ega nahi nuen orokozki mundua gaizkiduala. Ba, ba, gaizkidua, ba. Ah, ah, hortan, doztiran erikin. Baietz, agian, agian mundua ez da prodebi mailara jautsiko laru matuntan. GURU! <tusurra>